Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam alal e'şrefil enbiya ve seydil mürselin. Amma ba'd. Sabbişrah li sadri ve yessir li emri ve ahli lughte min lisani birinci bir şeye diqqət etmək lazımdır ki, gələcəkdə maşınları belə saxlayın ki, başqaları da girə bilsin. bizdən biri biraz məsələn maşını elə saxlasa, yolu kessə O çıxıb elə bir şey başqa qardaşın adına girmiş olur. Sən o yolu kəsməyə gələr, kimsə alıb isə bu tərəfdən girişi özəyə bağlayıb var, bunu elə edirlər. Ya qardaş gedib 2 3 maçı elə oradan girəcək. Ya da risk elə yolun qranında saxlayacaq. Yolun qranında saxlansa da o maşının aparsalı var. Yan hazır 200 manat ətraf elə şeydir. Ona görə də o məsələni sən nə edirsən. Yağamlar ki İnsan ağzından bir dənə söz çıxarar, o sırada fikir verilməz və qədər deyir cəhənnəmin birinə deyərlərin düşər deyir, o sözün vasitəsində. Yəni üçün əməllər də belədir. İnsan ağzından bir dənə hərəkət edəyən fikir verilməz, ama o hərəkəti dəamət ki, onun problem olar, qardaşının haqqına girmiş sayılır. Ona görə bu məsələlərə neynəmək lazımdır? Fikir verilmək lazımdır. Problemdir bir dənə uzaqda saxlar, ayaqla gəlginə. Əlhəm bilə zamanda zamanında bir nəfər olur sahabilərdən Uzardan gəli Deyilə gələk, gəsən əşək əlaq bilək Qəzdiyik yolda Üstü gündə yələ gəlsən Deyil lazım deyil Elə qoy, deyil, ayaqla gəlin, gedin Sahabın, deyil çox olsun Yaxşı Və Deyil nə qeyim, şeytanın gətirir Və deyil şeytan insana açdıq qaqlardan bir qodur ki İnsan deyil, savab bilir neysə eləyir Məsələn, o köpüyü çöpü yolun qırağına atır deyə qırağa. şey insanlara mane olmasın. Və o çöpü, o çöp kəni məsələn çün kanalda bir suyun elə bir ki axarın qalıb tutub və ya axarın dəyişir və o su gedir başqasının yayın basır. Ona görə insan nəsə edəndə, hətta salavat əməllərdə belə insan nəsə yüz ölçü bir-biritməli. Məhz ki alimlər gətirir ki, şeytan bir insanı aldatmaq üçün, insanı yoldan çıxartmaq üçün nəsə min birliyi hiləsi var və zəhərli oxları var. İnsan bilmədiyi min birliyi hiləsi var. Ona görə də deyirlər, bildiyin hilələrdən, o şeylər ki 100% sən bilirsən ki, bu aldanışdır və bu olmaz, bunlardan sən çəkin ki, heç olmasa bilmədiklərin sənin için üzür sayilsin. Yaxşı Və qalmışdıq İnsanların Aldanı insan olan insanların Gətirdiyi rəylərdən Olan dillər, sözlərdən Və həmin insanlardan bir dediyi ki Yəqin bildiyimi Şək bildiyimi bir şey dəyişmərəm Fəyüqalü ləhu immə əntəkuna Alə min vadillə Və həmin insana dillər ki Ya sen Allah subhanahu wa taala Allah vədindən şək gəlirsən ya da peyğəmbərlərin Allah subhanahu wa Allah subhanahu wa taala dedikləri barəsində yəni şəriət barəsində qiyamət günü barəsində dediklərindən şək gəlirsən. Au takun au takuna ala yaqin Və Allah ki insanın bu söz ağzından çıxması <coughs> insanda yəqinlik olsun amma yəqinlik zəif olsun. Bu şəhk getirici yönəcə zəif olur. Hayun kun taala yaqin min zəqiq. Əgər də insan də 100% Allah'a və onun peyğəmbərlərinin dediklərinə inanarsa, peyğəmbərlərin dediklərinə inanarsa, insan elə bir səhv əməl qoymaz ki, o səhv əməli tərk eləsin və elə bir <coughs> pis əməl qoymaz ki, həmin o pis əməldən çəkinsin. Və in kunt ala shakkin faraqa ayati rabbil Əgər də ürəyində bu barədə şək varsa, Allah subhanətə alanın bu mövzudə olan ayələrin, tək ayələrin təkrarla deyir. Həmin ayətdə Allah subhanətə alanın varlığına, qüdrətinə, istəyinə, təkliyinə aid olan ayələri təkrarla Və sədqi rusuluhi fiymə axbarubihi Və sən artıq görərsən ki, o ayələri təkrarlayandan sonra Peyğəmbərlərin Allah subhanət ala barisində gəldiyi məlumatların doğru olduğunu görərsən və qulullahı naziran və ya nazira həmçinin otur Allah sufatı barəsində ailələr barəsində deyə fikirləş. Həmçinin alimlər gətirir ki, şişirləşmək bura belə götürəndə həmişə cavandır, həmişə təzədir. Hətta onu 100 dəfə oxusan belə ən azından deyirlər ki, məsələn, insan getdikcə yaşa dolu, Məsələn, 18 yaşındakı insanın ağlı 28 yaşındakı ağlı bir deyil. O həyata baxması, düşünməsi və 38 yaşında və 48 yaşında İnsan yaşa dolduqca onun baxışları və nəzərləri də dəyişir İnsan yaşa dolduqca onun inilən, burandan çıxdığı Hikmətlə faydalar getdikcə dəyişir Həm də insanın həyatında o dönəm bəzi problemlər insana Quran-ı kərimdən çıxan iblətlərə fərqli baxmağa hükəmək edir Və yətirir ki, ənl-xalqə, hədəl-aləm, Rabbus-səməl-vətl-ərd və, və sən Allah Subhantı Allah'ın ayələri barəsində fikirləşsən Sən həqiqətində görərsən ki, yerləri göyləri yaradan Allah subahata aladır va o bütün elə bir ki, naqiz sifətlərdən, məntiz sifətlərdən uzaqdır və yetənəz zəhən xilafi mə aqbarı bihiru suriyanı və rəsulların, peyğəmbərlərin xəbər verdiyinin əksi barəsində heç məxud ola bilmək və va mən nəsəbəhu ilə qeyri zəlik və qadşətəməhu və kəzzəbəhu Əgər ki, Allah subhanətə olanı özünün vəzif etdiyi kimi vəzif etməsə və ya peyğəmbərlərin vəzif etdiyi kimi vəzif etməsə başqa cür vəzif artıq o, Allah subhanətə olanı yalanlamış olur və onun rububiyyətin və mülküyyətin inkar etmiş olur və bu da ki, qeyri-mümkün olan bir şeydir hər, hər bir səlim fitrətdə qeyri-mümkün olan bir şeydir Ən yəkun əl-məliku haqq acizən və cəhilən vələ yələmişəyən Əgər o məlik, o padşah ki mülkü, ölkə padşahdan gəlir söhbət. Hakimiyyətə fakt olaraq gəlirsə, onu cahilliyə, onu naqisiylə vəsf eləmək düzgün deyil. Çünki onun gəlməyə nədir haqqı var. Əgər onda naqisiyi varsa, o rəyyəti idarə edə bilmirsə, onda cahilliyi varsa, demək o haqq məlik deyil. Hətta gəlsə belə Amma Allah subhanatı alanın haq məlik olmasında barışa küçübə yoxdur və əgər o haq məlik isə demək o eşidir və demək o görür və demək o əmr edir, nəhiy edir və ya buna bənzər sifətlərin ispat olunur Allah subhanatı alanın məlikliyi ilə və həmçini Allah subhanatı alanın sifətlərinin kamilli əgər deyir, yəni Allah subhanatı alanın sifətlərinin düşünmək istəyirsənsə deyir, sənətkarın bacarığı onun sənətindən bilir Əgərcə dünyada ikən sən hər hansı bir sənətkarı, güclü bir sənətkarı əgər onun barəsində dəsən ki bu kördür, kardır, laldır, bilməyir e, bir yandan o sənətdə baxısan bir yandan o vəsiflərinə bu qeyri-mükündür ki, sən o böyük sənətkər çəkək belə vəsiflə çəkəsən o ki qaldı Allah subhantala barəsində Allah subhantala yarattığında insan heç vaxt nakisliyi tapa bilməz və nakisliyi tapa bilməməkdə Allah Subhanahu va Taala kamilliyinə dairdir. Sonra şərh yetir: "Yə və keyfə yestəmi tasliq al-jazim allazi la şakka fihi bil miad və an-nar və necə ola bilsin ki, insanda Allahı Və şəx gətirir ki, nəcə ola bilər ki, insanda Allaha və ahir, ahirət gününə insan yəqinliyə inansın, inansın, əgər inansın, amma deyil, əməl deyil, tərk edəsən. Məsələ, elə insanlar qanqı görürsən ki, deyil ki, mən inanıram, ancaq həmin insan əməl tərk edir. Və ya görürsən ki, əməl eləmir. Və ya həmin insanın elə bir hizayətə gəlməsi üçün dəridən qalqdan çıxırsan, amma görürsən ki, həmin insan yenə əməl eləmir və deyir, bunun sirri nədir, necə ola bilir ki, istər, yəni namazda, namazda olan insan olsun, istər cahil təbəli olsun, bilib əməl eləməyən, istər öz içimizdə olsun və bu nədən əmələ gəlir? Deyir ki, o həlfi təbəli və şəriyyə ümumiyyətlə deyir, məsələ, yəni məsələnin kökü odur ki, insan bir şey biləndə ona nəyini əməl edir Əgər məsələ, sən sərər ki, bir addım qabağa getmə və sən o görürsən Orada buyu var Sən oraya gedərsən ki, sən oraya gedməzsən Və həmçinə deyir Əgər deyir Əgər deyir Əgər deyir Bir insana sevər ki Sən sabah patışağın qabağında tələb olunacaqsan Sənə çağırır Sənə Ya sənə ödürləndirəcək Mükafat verəcək Və yaxud da sənə Əzəbəriyyət verəcək Cəza verəcək O gecə insan görərsən ki Yatmaz Amma görsə ki, insan bilir ki onu tərkilədiyi əməlləri görə Allah s.ə.q. ona əzab verəcək və yaxud Allah s.ə.q. onu ödürləndirəcək və bununla əlaqədə insan görürsən ki, yəni əməli tərk edir və o əsas səbəblərinə gələndə şəx gətirir ki, ən birinci başlıca səbəbi dafül elmi və nəqsan və yəqin birincisi, elmin zəifliyi və yəqinin narqistiyyir və mən vannə ənəl elmələ yetəfabəd Və deyir, ən birinci səbəblərdən bir də de deyir İnsanın belə zəndi olması ki, elm deyir, deyil İnsan elə bilmək, başa düşmək, ona yetir deyil <tik> Və qəd İbrahim qalil rabdəhu ən yürüyəhə ihiyyəl mövdə Necə İbrahim əleyhissalam Allah subhanət Allah nə deyir Deyir, ya Rabbi, mənə ölüləri necədir etdiyini deyir, necə deyir göstər Və bunun səbəbi də ki, İbrahim ə.səlamın hələbə ki, yəqininin artması idi. Və yəsiril məlumu qeybən şəhəd etən. O şey ki, sən ona qeybdə iman gətirirsən, artıq sən ona açıq-açıqlar iman gətirir ki, olursan. Və qadrava Əhməd ki, Müsnədə ki, İmam Əhməd Müsnədində keçən bir əzizlə Peyğəmbər ə.sələm buyurur ki, Leysəlmuxbarukəl-müayyəm Xəbər verilən insanla görən insan bərabər ola bilməz. Və izə iştemə ilə adam fil ilm istihdar. Əgər deyir, elmin zəifliyinə adamın istihdar da deyir. Ona birləşərsə adamın istihdar, yəni məsələləri insan öz beyinində canlandıra bilməməsi, təsəvvür edə bilməməsi. Əgər bu da deyir, həm insanın elmi zəifdir, həm də bu cəhətdə insan zəifdir. Və qeybətül qalb ki, kəsirun min al Bəzi irq qalbin də deyir, çox vaxt deyir, Allahı zikirdən deyir, qeyb olması deyir, çox vaxt. Və Allahı zikirdən yandıran şeylərlə məşğul olması insanın getdikcə əməl edəməməsini, bilib əməl edəməməsini artırır. Və həmçinin buna əlavə olub gələbət-ül həva. Yirhamukullah. Gələbət-ül həva. Bu çox şeydir, diqqətən fikr verin. İnsanın əməl edəməməsinə aparan amillər İnsanın havasının ona qalib gəlməsi Və şəhvətini onun üstələməsi Və təsvir-i nəfs işləri elə bir-iki soruya bıraxması Və qurur şeytan və şeytanın ona olan aldanışları Məsələn, qurur şeytan çox da olabildir Allah-u səhvətlə sənə bağışlayıq, qaya, belə buna bənzər şeylər Və tuğul əməl Uzun arzular Varaqdatul qafilə Yəni qafilə tanır Ruhubbul acilə Dünyanı sövmək Və ruxası təvil Və təvilləri Yəni ruxusiyyətləri Allah sülfatına verdiyi ruxusiyyətləri təvid eləyəm Aydınlə qədər Və əgər insanda təxalliful əməl varsa Viyib əməli tərk eləmirsə Hər insan Bu şeyhin gətirdiyi bu başlıqları Bir bir özündə Yoxlamalıdır Əgər baxmalı, da, əgər havası üstün gəlirsə, o tərəfdən üzv müalicələmək çalışmalıdır. Baxmalı, da, əgər işləri, soruyu bıraxmaq varsa, təmbəliyi varsa o tərəfdən, və ya şeytan aldanışı varsa, və ya uzun arzular varsa, və ya dünya sevgisi varsa, istək-istənəzdir, əməl tərk eləməyin səbəbləri bunlardan biri olacaq. Fəhünəkədir, əgər insanda bütün deyir, bu şeyləri, hamısı deyir, cəmi varsadir, lə yəmçikül imənə illə ləzi yəmçikül səman və ki v ancaq sola. Bəzi insanlar deyir, belə bir hallar hamısı can olarsa deyir, ha, bu vaxt idi, insanın deyir, imanının itməsini ancaq və ancaq yerləri göyləri deyə bir-birinə düşməməkdən qoruyan Allah Subhanahu taala qoruyur saxlayır. Wə lihaza səbab yətəvətənnas fi l və l-a'mal. Mesb və amillərə görə insanlar əməllərdə və imanda bir-birindən fərqlənirlər. Hətta yəntəhi ilə ədnə, ədnə mizxalə zərrə təqliqay Görsən ki, bu amillər nə qədər insan həyatında çox olduqca, şaxəli olduqca İnsanın imanı damla-damla yox olur gedir Və cümə hədil əsbəb, yərcə ilə tüm bu səbəblərin başına da qayıdır insanın bəsiriyyət gözünün və səbrinin zəif olmasına Məs ona görə də Allah subhanətə Allah Quran-ı kərimdə bəsiriyyət gözü açıq olan insanların və sərhə tərfiyə qur'an kəndə bilir ki vəcəllə minhum əyməte yəhdulə bəmrnə sabrın, Allah deyir ki o vaqt ki onlar dey səbir edədilər və bizim ayətlərimizi yəqinliklə inandılar biz onları qarşıda gedən iqtida ondan onların arxasında gedən imanlılar Və Allah subhata allahı bizi o kimselerden əlsin. Asəmədə Allahü səlləm ələb ələbiyyə Muhammed alihi və ələ əlih və səhidmə.